У каналі плавали якісь інфернальні кислоти, солі, що обпікали кожну клітину. Те чиєю її, її несло і вертіло, поки патруль комунально-рятівної служби не упіймав її як рибу в свою сіті. Щузанна оговталась уже у психоневрологічному диспансері, де її чекав курс гемівної терапії. Час вплив, як у вісні. Вона не надто зважала на процедури, режим, санітарів, які часом діставали в жаданні дармового сексу. Її помилковий діагноз – суїцидальна німфоманія – приваблював їх. Але спробувавши хоч раз завалити її на кушетку, санітари припиняли домагання з такою царською байдужістю. Вона приймала їх. Відсутність будь-якої реакції на своє входження найстрашніша для чоловіка. Психушка слугувала щозанні простором для медитації. Вона неупинно услухалась у себе, мурувала свій внутрішній бар'єр від зовнішніх уражень і без сумніву, досягала результатів. Інакше чому б її визнали придатною для життя в суспільстві і випустили у нікуди. Минув рік, а канал вирував незмінно. Лише став, який їй здалося, ще темнішим. Фонтани демонтували, та й яка краса була в цих мазутних полюціях. Іти їй було нікуди. Уперше, що Занна заночувала під мостом, заколисана шамотінням каналу, і ще більше його хімічними випарами. Раунд перший. Мадонна з гроту проти циклопа. На екрані дві голих рахуби шматували одна одну нігтями і устемними зубами. Армада учепилась у подушку і співпереживала із шизоїдним захватом, рухаючи своїми красивими бровами у такти з ударами. Мадонна з гротою та укла циклопа ретельніше. Жінки за своєю природою наполегливіші. Проте у циклопа було більше природних екзем на тілі. Це давало йому фору глядацьких симпатій, хоча на фінал поєдинку уплинути не могло. На місці вух у нього вже з'яїли криваві діри, Заюшився видертий шмат сідниці, боутились прокушені геніталії. Одного ока в нього не вистачало ще до старту у старечих перегонах, тому це каліцтво не можна було зарахувати в актив Мадонни. Суперниця зі свого боку втратила одну грудь, мала порваний рот і ще кілька дрібніших поранень. Вона явно домінувала і мала шанси дійти до виходу з лабіринту, позбувшись циклопового товариства. Учасників для перегонів висмікували в районних трущобах. Самотні бомжі, спиті, зеки, дискваліфіковані проститутки – насправді вони не були похилого віку, просто спосіб існування виснажував їх передчасно. Гицлі з телеканалу пробивали, чи є у кандидатури якісь родичі, які могли б оголосити розшук. Якщо таких не було, викрадали безслідно, не пояснюючи для чого. Хто ж буде монятись з цим соціальним багном? Перед тим, як спустити героїв шоу у лабіринт, їх тижнями готували. Пеньки зубів видирали. На їхній місці кріпили дебелі щелепи з чистого золота. Кров на золотих зубах бійців – це вважалось окрасою видовища. Тих, у кого тілесних гниляків було недостатньо, нашпиговували необхідними стимуляторами. До старейчих перегонів вони доходили уже напіврозкладеними зомбі. І нарешті – Перед самим виходом гладіатором робили найважливіше щеплення – щось на зразок гормонального сказу.